Не було ознак якоїсь надзвичайної події. Секретарка залила із електрочайника каву. Він пив розчинник, не відчуваючи смаку і схоплюючись кожного разу, коли дзвонив стаціонарний телефон. Зрештою запитав. «Мені ніхто не телефонував». «Та ніхто?» Заходила дівчина. «Андріана, здається, хотіла вас побачити». «Коли? Учора?» – схопився і закричав стужа. «Учора?» «Та ні, щойно!» – знітилася бабця-секретарка. «Ви усе переплутали!» – зітхнув і послабив кроватку стужа. «Студенти з України вчора від'їхали!» «Від'їхали, розумієте?» «Ніхто нікуди не від'їжджав!» – з притиском відповіла стара. Стужа схопив біля вішелки портфель, кинув його на стіл. Потом потім відчинилися двері і з'явилася Андріана. Професор зблід. Вони вийшли з корпусу і по молодому сніжку рушили до кав'ярні. І тут стужа несподівано для себе самого знову запросив її додому на каву. Піде чи не піде? Він нерідко приводив жінок додому через безлад у помешканні. Професор завжди мав бездоганний вигляд. А от перед житлом був безпорадний, як дитя. Шпалери так і не спромігся поклеїти, вапновані стіни посіріли, а газова плита на кухні була схожа на кратер вулкана. Перед тим, як відчинити двері для гості, стужа зайшов сам, на ходу схопив брудні шкарпетки в коридорі, кинув рушник на сковорідку з яєчною. Коли зайшла Андріана, він здивувався, Кімната засвітилася. Він знав, що кава у нього закінчилася, але пошукав її. Побрязкав холодильником, де теж нічого не було. Поклав перед дівчиною зморщене жовте яблуко. Потім зазбирався в магазин, але вона, як він і чекав, його зупинила. Він не хотів залишати її у цьому гармидері. Попили яблучний чай. Весь час, доки Андріана була з ним, стуже угадував, Кожен її рух і кожне слово. Подумав, мабуть, її прихід позавчора просто снився. Снився от і все. «Мені пора», – сказала Андріана. «Нікуди тебе не пущу», – задихаючись мовою стужа. Узяв її косу і обгорнув навколо своєї шиї. Андріана підійшла до дзеркала, яке, мов, і не бачило такої краси, завмерло. «Чому Україна і Росія не можуть жити між собою, так як студенти, запитала дівчина. Патріотко ти моя, розчулився стужа. Запала мовчанка, професор взяв руку Андріани тоненьку, як боделинка. Заспіває, Андріано, у тебе голос, як у ранкової пташки. А от і не буду. Звідки ти знаєш? Не хочу співати. Дівчина засміялася, вивільнилась, на ходу одяглася і пішла до виходу. Ви коли від'їжджаєте? Об 1-й. Не приходь, мені так легше, обіцяєш? Як скажеш. Він підвіз Андріану на зупинку, дівчина пішла до своєї групи і тут побачив на сидінні папку з матеріалами, які мав їй віддати. Узяв папку з собою. Бабця-секретарка стояла до стужі спиною, мишечим хвостиком волосся і гортала Перекидний календар. «Сьогодні субота, шановна!» Відливо мовив стужа. «Якщо забуваєте, треба записувати». «Хтось із нас плутає дні», – відповіла бабця. «Щойно ви стверджували, що студенти вже від'їхали». «Сьогодні субота», – гаркнув стужа. «Таке п'ятниця!» Прогугнявила стара. Професор відкрив мобілку, там було написано... П'ятниця, 14 січня, 2011 року. І тут його свідомість немов пронизала блискавка. Учора висвічувався цей самий день, п'ятниця, 14 січня. Професора у ударило у груди. Схопив папку, портфель, перевірив ключі від машини. Українські студенти вже сиділи в автобусі. Хтось усміхався, хтось плакав, хтось показував, на листочку через скло номер телефону. Він подав Андріані папку з матеріалами і сказав так тихо, щоб почула тільки вона. Нічого не бійся. Потім підійшов до водія і Каруса і запропонував показати пряму дорогу. Колеса автобуса зашурхотіли в снігу. Слідки за Фольксвагеном. На шипці завмерли краплі, мов тисячі, від жилих очей. І ніхто до самого перехрестя не зронив ні слова. Фікус. Сіється розбрати, райський сади укриває трава забуття. Немає споміжна справедників. Старці-самітники, які пішли в ліси, повмирали. І тому ні в кого спитати, чи буде кінець світу за два роки. Чи стануть узрі стрічки, чи піднімуться з корінням ліси Несучи за собою гнізда, нори і гаддя? Чи згорнеться сувоями трава? Чи буде вселенська пожежа, Що спалить усе дотла? Чи поглине нас товща води у два кілометри? І чи виживуть ті, які врилися всередину землі, Поставили там бункери? І чи залишаться ті, що осіли на дні морів, Звели будинки-човни, Тріщатимуть труби і проводи, Наче кістки і жили землі. Буде виття іскреї, тридання, волання,